Коло надходив світанок сіра тінь, ледь помітний відблиск світла довкола похмурих обрисів карлеонських мурів. Усі зорі на кам'янистому небі вже погасли, за ти місяць досі висів над самісінькими вершечками дерев. Іще трохи, і ще трохи в нього, мабуть, можна було б націлитися з лука. Вест усю ніч не змикав очей і перейшов у те дивне царство нервового, схожого на сон яву, який починається після виснаження. Роздавши всі накази, він за якийсь час сів серед мовчазної пітьми до світла єдиної лампи, щоб написати листа сестрі. Виблювати на папір свої виправдання, вимоги в неї прощення. Він і сам не знав, як довго присидів, занежши перо над папером, але слова просто не йшли на думку. Вест хотів висловити все, що відчував, але коли дійшло до діла, вже не відчував нічого. Теплі таверни Адуа, карти на сонячному подвір'ї, крива усмішка Арді, все це, наче існувало тисячу років тому. Північани вже були заклопотані. Обрізали траву в затінку стін. Клацання їхніх ножиць якось дивно перегукувалося з клацанням ножиць садівників в Агріонті. Вони стинали під корінь траву в завширшки з дюжину кроків. Певно, то була арена, де мав відбутися двобій. Арена, де щонайбільше за годину-дві буде вирішена доля півночі. Це було дуже схоже на фахтувальну арену. Тільки це коло, можливо, в невдовзі буде окроплене кров'ю. «Варварський звичай», – пробурмотів Джеленгурм. Його думки, вочевидь, пішли схожим шляхом. «Справді?» – прогорчав Пайк. «А я саме думав, який він цивілізований. Цивілізований, коли двоє людей забивають один одного перед юрбою. Це краще, ніж юрба, в якій усі забивають один одного. Вирішити проблему, вбивши всього одну людину». Як на мене, це гарний кінець для війни. Джелан здригнувся і подмухав у складанні ківшиком долоні. Втім, це надає великого значення бійці між двома людьми. А що як дев'яти пали програє? Тоді, гадаю би, тот збереже свою волю, безрадісно сказав Вест. Але ж він удерся до Союзу, призвів до загибелі тисяч людей, він заслуговує на покарання. Люди рідко дістають те, на що заслуговують. Вест згадав, що кістки принца Ладісли гниють десь на пустці. Часом жахливі злочини лишаються непокараними, а деякі з них лише примхливою волою випадку щедро винагороджують. Він застиг на місці. На видовженому схилі сидів самотою чоловік, що повернувся спиною до міста. Цей чоловік був згорблений і вдягнений у пошарпаний плащ, такий нерухомий і тихий в напивтемряві, що Вест його мало не пропустив. «Я вас не здужану», <праць> – мовив Вест, зійшовши зі стежки. Трава, вкрита блідим хутром Інію, з кожним кроком легенько хрускотіла під його чоботами. «Сідай сюди». Довкола затемненого обличчя дев'ятипалого злегка курилося видихнуто повітря. Вест сів навпочебки на холодну землю поряд з ним. «Готовий?» Я робив це десять разів. Не можу сказати, що хоч колись був до цього готовий. Не знаю, чи можна взагалі приготуватися до такого. Найкраще, що я вигадав, це просто сидіти, чекати, поки час повстиме в собі далі і спробувати не обісятися. Гадаю, вийти в коло з мокрим пахом могло б бути ніяково. Ага. Однак думаю, що це краще за розбиту голову. Це, поза сумнівам, було правдою. Вест, звісно, вже чув історію про ці дуелі північан. В Англії, де він ріс, діти шепотіли одне одному неймовірні історії про них. Проте він слабко уявляв собі, як вони поводяться насправді. Як, як це відбувається? Накреслюють коло, круг нього стоять бійці зі щитами, половина з одного боку, половина з другого, і пильнують, щоб ніхто не втік, перш ніж усе вирішиться. У коло входять двоє бійців, програє той, хто там гине якщо іншому не хочеться побути милосердним. Удім, чомусь не уявляю, як таке може статися сьогодні. Теж правда. Чим битимешся? Кожен із нас принесе щось із собою. Це може бути що завгодно. Тоді крутять щит, і той, хто виграє, обирає собі зброю, яку хоче. Отже, ти можеш битися тим, що принесе твій ворог? Може бути і таке. Я вбив шаму безсердечного його ж мечем, а мене проштрихнув спис, який я приніс на бій з Хардінгом мовчуном. Логін потер собі живіт, неначе йому там боліло від цього спогаду. Та навіть якщо тебе проштрихнуть твоїм списом, а не чужим, біль від цього сильнішим не стає. Вест теж задумливо поклав руку на живіт. Не стає, вони ще трохи посиділи мовчки. Я хотів би попросити тебе про одну послугу. Скажи, яку? «Ти та твої друзі потримали щити для мене?» «Ми?» – Вест закліпав, дивлячись на карлів у тіні від стіни. Судячи з вигляду, їхні великі круглі щити навіть підняти було непросто, а ще складніше було гарно ними орудувати. «Ти впевнений? Я ніколи в житті такого не тримав?» «Може і так, але ти знаєш, на чиєму ти боці. Тут небагато людей, яким я можу довіряти. Більшість досі намагається второпити, кого вони ненавидять більше – мене чи б Достатньо, щоб один із них пхнув мене, коли мене треба підштовхнути, або ж дозволив мені впасти, коли мені треба ловити. Тоді нам усім кінець. Особливо мені. Вес надув щоки. Ми зробимо, що зможемо. Добре, добре. Холодне мовчання розтягнулося. Над чорними схилами і чорними деревами опустився й мені в місяць. Скажи, ну, лютий, чи вважаєш ти, що людина має платити за свої вчинки? Вест різко підвів погляд. У нього в голові промайнула ірраціональна неприємна думка. Дев'яти пали говорить про Арді, Ладіслу, або ж про них обох. Звісно, на напівтемліві здавалося, ніби в очах північани виблискує звинувачення. А тоді Вест відчув, як хвиля страху вщухає. Звісно ж, дев'яти пали говорить про себе. Як і всі, коли дістають таку нагороду. В його очах відображається почуття провини, а не звинувачення. Кожну людину переслідують якісь її помилки. Можливо. Вес прокашлявся. В горлі було сухо. Іноді, не mm. знаю. Гадаю, ми всі шкодаємо про якісь свої вчинки. Так. Погодився, дивити палий. Мабуть, так. Вони замовкли. Лише сиділи і дивилися, як зі всього неба витікає світло. Ходімо там мене. Гучно прошепотів дов. Ходімо вже, блядь. «Я скажу, коли!» – різко відказав шукач, притримуючи расисти гілля, щоб не заважало, і глибуючи на стіни, до яких залишалося кроків зі сто шляху, по легкій луці. «Зараз багато світла, ми зачекаємо, поки той клятий місяць опуститься ще трохи, а тоді дременемо. Темніше вже не буде. Людей би тоді точно зосталося не так багато, бо ми стількох перебили в горах, а стіни тут великі. Їхні сили там розтягнуться, мов, павутиння. Достатньо, щоб лише один». Тут Доу побіг отим полем, виділяючись на тлі примятої трави, як купка гімна на снігу. «От лайно!» – безпорадно процідив шукач. «Угу», – озвався мовчун. Їм залишалося хіба що дивитися і чекати, поки Доу не шпигують стрілями. Чекати на крики, спалахи смолоскипів, тривогу й тумить, коли все піде котові просто під хвіст. А тоді Доу остаточно піднявся схилом і зник у тіні попід стіною. «Дістався», – мовив шукач. «Угу», – сказав Мовчун. Це начебто і добре, але шукачеві було якось не до сміху. Тепер він мусив пробігти цим шляхом сам, а такого талану, як Доу, не мав. Він поглянув на Мовчуна. Той знизав плечима. Вони дриманули з -поміж дерева разом, тупуючи ногами по м'якій луці. Мовчун мав довші ноги і почав вириватися вперед. Земля була відчутно м'якша, ніж шукач. «Ай!» Його нога чвакнула провалилася по щиколотку, і він полетів, плюхнувся в болото і проїхав у ньому до лілиць. Незграбно підвівся, мерзнучи і задихаючись, а тоді пробіг решту шляху з прилиплою до шкіри мокрою сорочкою. Прошкандибав у гору схилом до підніжжя стін і зігнувся вперше долоні коліна, важко дихаючи і випльовуючи траву. «Здається, ти баркицно взяв там мене!» В тіні з'явилася білою дугою усмішка дов. «Заразу ти намахана!» Процідив шукач. У його захололих грудях спалахнув гнів. Ти ж міг нас усіх погубити. О, час іще є. Тссс. махнув на них однією рукою, наказуючи сидіти тихо. Шукач міцно притиснувся до стіни. Його гнів хутко застигла тривога. Він почув, як у горі хтось ворушиться. Побачив, як уздовж стін поволі тягнеться вогник лампи. Зачекав, не рухаючись. Поряд не було жодного звуку, крім тихого дихання Доу та ударів його власного серця. Тоді люди вгорі пройшли далі, і довкола знову стало тихо. Ану, скажи мені отамине, що це не розігнала тобі кров», – шепнув Доу. «Нам пощастило, що вона зараз не жене з нас. І що тепер?» Шукач заскреготів зубами, намагаючись зішкрябати з обличчя Грязюку. «Тепер чекаємо. Логін підвівся, змахнув зі штанів росу і добряче вдихнув студеного повітря. Було вже годі не помітити, що сонце остаточно зійшло. Хоча воно й ховалося на сході за пагорбом Скарлінга, довгі чорні вежі, що стояли там, були обрамлені ясним золотом, тоненькі високі хмари розживили під сподом, а холодне небо між ними ставало блідоблакитним. «Краще зробити це, – прошепотів собі під носа Логін, – ніж жити у страху перед цим». Він згадав, як це казав йому батько. Казав у задимленій залі з рухливим сяймом огню на змушковатому обличчі, вимахуючи довгим пальцем. Логін згадав, як казав це своєму синові, сміхаючись біля річки і навчаючи його ловити рибу, гуляруч. Батько і син, обидва вже мертві, обернулися на землю і попіл. Після Логіна, коли його не стане, цього не дізнається ніхто. Він гадав, що за ним ніхто особливо не сумуватиме, а втім, кого це обходить? Ніщо не має меншої цінності, ніж чужа думка про тебе, коли ти вже воз'єднався з землею. Логін обхопив пальцями руків'я меча-творця, відчув, як подряпини на ньому лоскочать йому долоню. Плавно витягнув меча, збіхав і безвільно опустив. Покрутив плечима, посмикав головою з боку в бік. Знову вдихнув холодного повітря, видихнув, а тоді пішов крізь юрбу, що зібралися широкою дугою довкола воріт. Там у переміж стояли Карла Шукача і Крамокові Горяни, а ще кілька вояків Союзу, що їм дали дозвіл подивитись, як намахані півничани вбивають один одного. Поки він ішов, дехто його кликав. Усі знали, що від цього двобою залежить не лише Логінова життя, а й безліч інших. «Це ж Дев'ятипалий! Кривава Дев'ятка! Покінчись цим, убийтого гада!» Усі ті, кого Логін обрав, щоб утримати щити, мали їх при собі і стояли похмурою кубкою біля стін. Там були Вест, Пайк, Червона Шапка і дрижак теж. Логін замислився, чи не помилився щодо останнього, але він урятував дрижакові життя в горах. А це щось та й має бажати. Має – це надто тоненька волосина, щоб вішати на ній своє життя. Та що є – ти є. Його життя висіло на тоненькій волосинці, скільки він себе пам'ятав. Крамок і Файл пішов у ногу з ним. Великий щит на його великій руці здавався малим. Друга ж його рука злегка лежала на його гладкому животі. «То ти не дуже на це чекаєш, криваве дев'ятко, бо я так, запевняю». Логіна плескали по плечах, йому гукали щось підбадьорливе, та він не казав нічого. Не дивився ліворуч чи праворуч, проштовхуючись до вистраженого кола. Він відчув, як за спиною сходяться люди, Почув, як вони ставлять щити півколом край підрізаної трави обличчям до воріт Карлеона. Далі за ними напирали юрба. Люди перешиптувалися, напружували очі, тепер вороття вже не було однозначно. А втім, його не було ніколи. Він ішов до цього все своє життя. Логін зупинився посеред кола і звів обличчя до зубців на стіні. «Сонце зійшло!» – проривів він. «Починаємо!» Усі замовкли. Від поступово вщухало, вітер ганяв по траві пали листя. Ця мовченка затягнулася, тож Логін почав сподіватися, що йому ніхто не відповість. Почав сподіватися, що вони всі якимось робом утекли серед ночі, і двобої все-таки не буде. А тоді на стінах з'явились обличчя. Одне там, одне тут, а потім ціла юрба вздовж парапету, наскільки було видно, Логінові в обидва боки. Сотні людей. Бійці, жінки, навіть діти на плечах у дорослих. Здавалося все місто. Брязка в метал, рипіло дерево, високі ворота дуже повільно розчахнулись, і зі щілини між їхніми половинами виринуло сліпуче сяєво світанкового сонця. А тоді стрімка полилася в розкритий вхід. Із воріт потупили дві колони людей. Карли, суворолиці, скуйовджені у важкій кольчузі щодзеленчала із мальованими щитами на передприччях. Кілька з них були знайомі Логінами, Одні з найближчих до Бетода. Були з ним від початку. Всі вони були загартовані, колись за старих часів не раз тримали щити для Логіна. Вони стали власним півколом, і їхнє коло щільно зімкнулося. Стіна щитів зі звірячими мордами, деревами, вежами, потоками води, схрещеними сокирами. Щити всі як один подряпані і потерти після сотні давніх боїв. Усі, як один, звернені до Логіна. Клітка з людей і дерева, що з неї можна вирватися лише в один спосіб – убиваючи. Або ж, звісно, загинувши. На яскравому тлі входу утворився чорний силует. Схожий на людину, але вищий. Він неначе заповнив собою весь вхід, аж до замкового каменя далеко вгорі. Логін почув кроки. Тупіт важких кроків, схожих на падіння ковадла. У нього з'явився дивний страх – Безтямний, панічний жах, неначе він знову пробудився, застрягши під снігом. Логін змусив себе не озиратися через плечена крамока. Змусив дивитися вперед, тим часом, якби тоді боєць вийшов на світанкове сонце. «Ради мертвих, блядь!» – видихнув Логін. Спершу він подумав, що боєць, напевно, здається таким великим через те, як на нього падає світло. Тул дуру, грузова хмара, поза сумнівом був здоровидлом. Таким великим, що дехто звав його велетнем, але він все таки був схожий на людину. Фернір страховидло був збудований так, що здавався якоюсь іншою істотою, з іншого виду. Справжнім велетнем, живим втіленням старих переказів, аж надто живим. Поки він ішов, у нього кривилося лице, а його велика лиса голова смикалася з боку в бік. Густа посміхалася і шкірилася, очі то підморгували, то округлювалися, він був наполовину блакитний, інакше не скажеш. Блакитну шкіру відділяла від білої чітка межа, що проходила вздовж його обличчя. Величезна правиця була біла, довга лівиця повністю блакитна від плеча до кінчиків здоровезних пальців. У тій руці він ніс мішок, який з кожним кроком гойдався вперед-назад. Усередині мішка щось стирчало, ніби він був напханий молотами. Кілька битодових щитоносців малодушно кинулося геть від староховидла. Схоже, поряд із ним на дітей, вони кривилися так, ніби їм задихала в ботилицю сама смерть. Страховидло вийшов у коло, і Логін побачив, що блакитні знаки на ньому – то письмена, як і сказав йому дух. Покручені символи, награмузляні на всіх частинах його тіла ліворуч – на долоні, на руці, на обличчі, навіть на губах. Слова глустрода писані у старий час. Страховидло зупинився за кілька кроків від Логіна – і від нього не наче пішла хвиля нудотного жаху, що накрила мовчазну юрбу. Логінові наче навалився на груди великий тягар, що витискав із нього відвагу. Однак завдання в нього було по-своєму неважке. Якщо мальованому боку страховидла нашкодити не можна, Логінові просто доведеться різати всі інші частини його тіла. І різати глибоко. У колі він здолав не одного суворого бійця. Десятьох найсуворіших падлюк на всій півночі. Це просто одинадцятий. Принаймні, так він намагався казати самому собі. «Де би тут?» Логін хотів зухвало це проривіти, але в нього вийшло хіба що м'яко-сухо писнути. «На твою загибель я можу подивитися і тут!» Король північан стояв на зубцях стіни над відчиненими воротами, доглянутий і щасливий. Довкола нього стояли бліди, як сніг, і кілька вартових. Якщо йому не спалося, то Логін ні за що б про це не здогадався. Ранковий вітерець ворушив його волосся і густе хутро у нього на плечах. Ранкове сонце сяяло на золотому ланцюгу і викрешувало іскри з діаманта у нього на чолі. «Радий, що ти прийшов! Боявся, що ти накиваєш п'ятами!» Би тот безтурботно зітхнув, видихнуте повітря закрутилося на морозі. «На дворі ранок, як ти й казав! Починаємо!» Логін зазирнув у божевільні очі страховидла, які лізли з орбіти, сіпались, і ковтнув. «Ми зібралися тут, щоб на власні очі побачити двобій!» – проривів Крамок. «Двобій, що покладе край цій війні і зведе кривавий рахунок між Бетодом, який зве себе королем північан, і лютим, який говорить від імені Союзу. Якщо переможе Бетод, облогу бути знято, а Союз покине північ. «Якщо переможе лютий, то ворота Карлеона відчинять, і Битот опиниться під його владою. Я правду кажу?» «Так!» – узвався Вест. На такому просторі його голос здавався слабким. «Так!» – Битот на своїх стінах ліниво змахнув рукою. «Далі, гладкий!» «Тоді назвіться бійці!» – прокричав Крамок. «І назвіть свої перемоги!» Логін ступив крок уперед. Ступити цей крок було важко, він неначе йшов проти сильного вітру, та Логін все-таки зробив це. Закинув голову назад і поглянув в страховидливі просто вскривлену пику. Я кривава дев'ятка, і людям, яких я вбив, немає ліку. Ці слова пролунали тихо і безживно. В його порожньому голосі не було гордості, та страху теж не було. Холодна правда. Холодна, мов зима. Я десять разів кидав виклик і всі ці рази перемагав. У цьому колі я здолав Шаму Безсердечного, Руда Тридубу, Хардінга Мовчуна, Тула Дуру Грозову Хмару, Чорного Дову і багатьох інших. Якби я назвав усіх іменитих, яких воз'єднав із землею, завтра на світанні ми б ще стояли тут. На півночі немає нікого, хто не знав би моєї роботи. Обличчя велетня геть не змінилося. Принаймні, змінилося не сильніше, ніж зазвичай. «Мене звати Фернір Страховидло. Усі мої дітягнення в минулому!» Він підняв мальовану руку, стиснув великі пальці, і сухожилля в ньому величезному блакитному передпліччі виділилися, ставши схожими на вузлова коріння дерева. «Цими письменами великий Глустрот позначив мене як свого обранця!» Цією рукою я повалив статуї Аукуса. Тепер же я вбиваю дрібних людців у дрібних війнах. Страховидло злегка стенув масивними плечима так, що Логін ледве це розгледів. Таке життя. Крамок поглянув на Логіна і здійняв брови. Ну, гаразд, яку зброю ви принесли на бій? Логін підняв важкий меч, викуваний Канедіасом для війни з магами, і показав його на світлі. Тьмяний метал завдовжки в один крок. Його леза злегка виблискувала на блідому світанковому сонці. Оцей клинок! Логін устромив його в землю між ними і залишив там. Страховидло кинув свій мішок на землю. Той загримів і мляво розкрився. Всередині лежали великі чорні пластини в шипах і заклепках, подряпані й побиті. «Цей обладунок!» Логін поглянув на ту ватшезну купу темного заліза і облизав губи. «Якщо страховидло виграє жереб, то зможе взяти меч, а Логінові залишити купу непотрібної броні, відверто для нього за великою. Що тоді робити? Ховатися під нею?» Залишалося хіба що сподіватися, що йому таланитиме ще кілька хвилин. «Гаразд, мої красунчики!» Крамок поставив щит з торчака і узявся за його край. «Мальований чи чистий, Дев'ятипалий?» «Мальований!» Крамок різко крутнув щитом, і той завертівся. Щит крутився без упину, «Мальований, чистий, мальований, чистий». І з кожним обертом мінялися місцями надія і відчай. Дерево почало сповільнятися, захиталося, впало просто на землю чистим боком догори. гори. «Замайоріли ремені. Ось тобі і талан». Крамок скривився, поглянув на велетня. Вибір за тобою, здорованю. Страховидло взявся за клонок творця і встромив його в землі. У його страхітливій руці клинок був схожий на іграшку. Вирічені очі страховидла перехопили погляд Логіна, і його велетенські вуста скривилися в усмішці. Він пожбурив меча до ніг Логінові, і зброя впала в багно. Бери свого ножичка дрібноту. Залунали голоси, і їх ледь чутні поніс вітер. Добре. процідив дов, досить голосно, щоб це подіяло шукачеве нерви. Вони починають. Та чую. гарикнув він, невимушено крутячи мотузкою, готовий її м'ятнути. Ти розумієш, що зараз робиш? Я хотів би, щоб вона не впала на мене. Справді, шукач трохи поворушив гаком уперед-назад, оцінюючи вагу. «Я тут саме подумав, що влучити у твою жирну довбешку майже так само добре, як влучити у стіну». Шукач описав гаком одне коло, а тоді ще одне, ширше, пропускаючи в долоні трохи мотузки. А відтак здійняв його повністю і відпустив. Гак дуже гарно полетів догори, мотузка розправилася слідом за ним, і він опинився за бійницями. Шукач скривився, почувши, як гак стукнув обхідник, але ніхто не прийшов. Він потягнув за мотузку». Донизу з'їхало трохи мотузки, крок чи два завдовжки, а тоді її заклинило. Хват здавався міцним, як скеля. «З першого разу», – зауважив мовчун, – кивнув. Йому й самому не дуже вірилося. «Ти ба? Хто перший?» – Дов усміхнувся йому. «Гадаю, той, хто зараз тримається за мотузку». Полізши вгору, шукач зрозумів, що мимоволі згадує всі способи, в які людина може вбитися, спинаючись по цій стіні. Гак послезнеться, і людина впаде. Мотузка протре репне, людина впаде. Хтось побачить гак, зачекає, поки людина вилізе на гору, а тоді переріже її горло. Або цей хтось уже зараз гукає десяток здорованів, щоб узяти в полон того придурка, який намагається сам один пролізти до міста. Його очоботи черкали об грубий камінь, конопляне волокно кусало долоні, передпліччя палали від натуги, а шукач тим часом щосило намагався дихати тихо, хоч і хрипко. Зубці на стіні підсунулися ближче, тоді ще ближче. А тоді він опинився на місці. Зачепився пальцями за камінь і подивився далі. На хіднику з обох боків нікого не було. Шукач прослизнув за парапет і про всяк випадок витягнув ножа. Ножів забагато не бугай все таки він перевірив, чи міцно зачепився гак, а тоді перехилився і побачив, дов внизу дивиться вгору. Мовчун обома руками тримає мотузку і поставив одну ногу на стіну, готовий лізти. Шукач помахав йому, мовляв, іди. Подивився, як мовчун почав лізти, орудуючи руками, поки дов тримається за мотузку знизу, щоб та не теліпалася. Доволі скоро він опинився на середині. Що за хуйня? Шукач мотнув головою вбік. Неподалік намалювалася парочка трелів, які щойно вийшли на стіну з дверей найближчої вежі. Вони витріщилися на нього, а він на них. І так, здавалося, тривала ціловічність. «Тут мотузка!» – крикнув він, помахав ножем і вдав, ніби намагається відтяти її від гака. «Якийсь гад норовить залізти!» «Ради мертвих!» – один побіг із роззявленим ротом, витріщився на мовчина, який гойдався на мотузці. «Він підіймається!» – другий витягнув меча. «Не турбуйся!» З усмішкою здійняв меча, готовий перерубати мотузку, а тоді зупинився. Слухай, чого ти, дивись, забрюханий? Шукач щосили штрикнув його в груди, раз і тоді ще раз. Йой! заволав трел, скрививши обличчя, незграбно позадкував до зубців і впустив меча. Підбіг його товариш, розмахуючи великою булавою. Шукач прослизнув під нею, але трел врізався в нього так, що шукач упав на спину, гепнувши головою об камінь. Булава зі стукотом полетіла геть, і вони почали борюкатися. Трел хвизався і бився, а тим часом шукач намагався схопити його обома руками за горло, не дати йому закричати. Вони перекотилися в один бік, тоді назад, у другий всяк так підвелися і подибили хідником. Трел уп'явся плечем шукачеві під пахву і штовхнув його назад до зубців, намагаючись його викинути. «Но і нова!» – видихнув шукач, коли його ноги відривалися від землі. Він відчував, як його дупа торкається каменю, та все одно не здавався, міцно стискаючи шию трела, щоб той не дихав, як треба. Піднявся ще на дюйм, відчув, як його голову відсувають назад, і його вага мало не перенеслася на той бік парапету. «Лети звідси у прохрипів трел, звільнив підборіддя від рук шукача і штовхнув його трохи далі. «Лети!» – він виречив очі, незграбно позадкував, і з його боку стирчала стріла. «Ох, я не...» Ще одна стріла глухо врізалась йому в шию, і він, ступивши один хисткий крок, мало не звалився за стіну. От тільки шукач ухопив його за передпліччя і стігнув нахидник, а там учепився в нього, поки він впускався духу, заливаючись слиною. Коли стрелом було покінчено, шукач підвівся і схилився над трупом дихаючи. До нього підбіг мовчун і добре роззирнувся, пересвідчуючись, що до них навряд чи з'явиться хтось іще. Усе гаразд? Ну, хоч один раз. Хай би мені допомогли хоч один раз, перш ніж я опинюся за крок від смерті. Краще так, ніж після того кроку. Шукач мусив визнати, що це було по-своєму правдиво. Він побачив, як дов переліз через зубці стіни і викотився на хідник. Той трел, якого штрикнув Шукач, досі дихав, дихав ледь-ледь і сидів біля гака. Доу мимохідь прорубав йому череп сокирою, недбало, наче дрова рубав, похитав головою. Залиш вас семих на десять вдихів, і що з цього виходить? Двоє мерців, так? Довна нахилився, запхав два пальці в одну із дірок, що зосталася від шукачевого ножа, витягнув пальці і розмазав кров по щатці. Сміхнувся. Як гадаєте, що можна зробити з двома мерцями? Страховидло неначе заповнював собою все коло. Наполовину голий, блакитний, наполовину закутий у чорне залізо. Чудовусько, що прийшло з легенд. Ніде було сховатися від його великих кулаків, ніде було сховатися від страху перед ним. Торохтіли й билися щити, ревіли й волали люди, кривилися в лютому гніві ціла мора розмитих облич. Логен скрадався з краєчка короткої трави, намагаючись ступати легко. Може, він і менший, зате моторніший, кмітливіший. Принаймні, він це сподівався. Так має бути, бо інакше повернеться в землю. Не припиняти рухатися, котитися, ухилятися, триматися подалі і чекати слушної миті. А головне – не діставати ударів. Не діставати ударів – це найважливіше. Валетень кинувся на нього, наче з-під землі. Його великий татуйований кулак обернувся на блакитний вихор. Логін кинувся геть, але кулак усе-таки черкнув його по щоці і зачепив йому плече, і він заточився. «Ось тобі і не діставати ударів». Якийсь щит точно недружній, штовхнув Логіна у спину, і його голова смикнулася вперед. Він гепнувся до лілиць, мало не зарізався власним мечем. Увіччя й перекотився в бік, а тоді побачив, як величезний чобіт страховидла глухо б'є об землю, і там, де якусь мить тому була Логінова голова, розлетівся ґрунт. Логін підвівся саме вчасно, щоб побачити, як до нього знову тягнеться блакитна рука. Він прошмигнув під рукою і на ходу рубанув по татуйованій плоті страховидла. Меч творця з глухим звуком врізався в велетнєві стегно, глибоко, наче заступ у ґрунт. Здоровезна нога підігнулась, і він упав вперед на броньоване коліно. Цей удар мав би його вбити, нечисто перерізавши великі жили, та крові полилося не більше, ніж з порізу під час гоління. А втім, якщо щось не вдається, треба спробувати щось інше. Логін заревів, вирубанув страховидло по лисі голові. Клинок бамкнув у броню на правій руці велетня, у той ледве встиг підняти. Клинок черкнув по тій чорній сталі і з'їхав, не завдавши шкоди, а тоді врізався у землю. У Логіна загуділи руки. Коліно страховидло врізалося йому в живіт. Логін зігнувся і захитався, йому треба було кашлянути, те повітря на це бракувало. Велетень уже знову тямився і замахнувся броньованою рукою, грудкою чорного заліза, завбільшки з чоловічу голову. Логін пірнув убік, перекотився по короткій траві і відчув порив вітру. Повз нього промайнула велика рука. Вона врізалася у щит на тому місці, де стояв Логін, і розбила його на тріски. Чоловік, який тримав щит за і полетів на землю. Вочевидь, дух мав рацію. Мальованому боку не можна було нашкодити. Логін пригнувся, чекаючи, поки хапки і біль у животі щух недостатньо, щоб можна було подихати. Спробував вигадати ще якусь хитрість, і не вигадав нічого. Страховидло повернув корчене обличчя до Логіна, за ним подоланий чолов'яга на землі скиглив під уламками щита. Карли у бабіч нього дещо неохоче підсунулися до порожнього місця. Велетень поволі ступив крок уперед, а Логін із Болем відступив на крок назад. «Ще живий!» – прошепотів він сам собі. От тільки важко було сказати, як довго це буде правдою. Вест ніколи в житті не почувався таким наляканим, таким бадьорим, таким живим. Навіть тоді, коли переміг на турнірі, і його голосно вітала вся широка площа маршалів навіть тоді, коли він штурмував стіни Ульріока і вирвався з пилу та безладдя на тепле сонячне світло. Йому поколювало шкіру від надії і жаху. Руки безпорадно смикалися в такт рухом дев'ятипалого. Губи бормотіли безглузді поради, нечутні слова підтримки. Поряд із ним штовхалися, пхалися, волали дохрипити пайки з Джеленгорм. Позаду них ревіла і намагалася щось розгладіти велика юрба. На стінах люди звішувалися донизу, кричали і розмахували кулаками. Людське коло стискалося і розширювалося в такт рухам бійців, не зупиняючись, не на мить, розростаючись і звужуючись, коли ті ступали вперед чи заткували. І наразі майже завжди заткував Дев'ятипалий. У більшості випадків його б вважали за здорове значудисько, та в цьому страхітливому товаристві він здавався малесеньким, слабким і крихким. А ще гірше було те, що там коїлося щось дуже дивне. Те, що Вест міг назвати лише «чарами». Просто в нього на очах на блакитній шкірі страховидла затягувалися великі смертельні рани. Ця істота не була людиною. Це міг бути лише диявол, і щоразу, коли цей диявол ставав над ним, Вест відчував такий страх, ніби опинився на самому краю пекла. Вест скривився. Дев'ятипалий безпорадно хитнувся до щитів із віддаленого боку кола. Страховидло здійняв броньований кулак для удару, який точно міг розтрощити череп. Однак він ударив лише по повітрю. Дев'ятипалий останню мить кинувся в бік, і залізо пролетіло зовсім поряд із його щелепою. Його важкий меч робонув униз і з лунким звуком відскочив від броньованого плеча страховидла. Велетень хитнувся назад, і Дев'ятипалий пішов на нього. На його застиглому обличчі натягнулися бліді шрами. «Так», – промовив крізь зуби Вест. Люди довкола нього схвально заревіли. Наступний удар різко бряснув по броньованому боку велетня, залишивши по собі довгу яскраву подряпину і вирвавши із землі великий шмат ґрунту. Останній глибоко врізався йому в мальовані ребра, здійнявши дрібні бризки крові. Страховидло втратив рівновагу і замахав кінцівками. Коли його велика тінь упала на вест, а той роззявав рота. Страховидло повелився на його щит, наче дерево в падінні, і вест, затримтівши, опустився на коліна. Він слабонув під цією величезною вагою, а нутрощі йому вивертало від жаху та огиди. А тоді він побачив. Одна з пряжок, навсіяні шипами і заклепками броні, розташована просто під коліном велетня, опинилася за кілька дюймів від пальців вестової вільної руки. Тієї миті йому думалося лише про одне. Би тот, який залишив по собі стільки мерців по всій Енгелії, може втекти. Він заскроготів зубами і ухопився за кінець шкіряного ремінця. Товстого, наче чоловічий пасок. Потягнув за нього, коли страховидло відштовхнувся і підняв свою здоровезну тушу, пряжка дзенькнула і розстибнулася. Броня на могутній лиці розкрилася, тим часом як нога страховидла знову тупнула, а його рука кинулася вперед і мало не збила дев'ятипалого з них. Вест через силу підвівся із землі, вже неабияк шкодуючи про свою імпульсивність. Швидко оглянув коло, шукаючи хоч якогось натяку на те, що його хтось бачив. Але всі очі прикипіли до бійців. Тепер це здавалося малесеньким з саботажем, який ані трохи не може змінити ситуацію. Звісно, поза тим, що Веста за таке вб'ють, він знав це з дитинства. Тому, кого зловили за махлюванням на дуелі північан, вирізають кривавий хрест і витягають кишки. Логін шарпнувся геть від броньованого кулака і хитнувся праворуч, коли повз нього обличчя промайнув блакитний кулак. А тоді, коли до нього знову пролетіла залізна рука, пірнув ліворуч, послизнувся і мало не впав. Усі ці удари були досить сильні, щоб у раз відтяти йому голову. Він побачив, як мальована рука відступає і заскриготів зубами, ухиляючись від чергового потужного удару страховидла і вже знімаючи меча над головою. Клинок акуратно розрізав блакитну руку просто під ліктем, і вона полетіла на протилежний бік кола, а за нею полився потужний струмінь крові. Логін набрав повітря, вохоплений вогнем легені, і високо здійняв меч творця, готуючись до останнього зусилля. Страховидло підвів погляду тьмяного сірого клинка, сіпнув головою в бік, і клинок глибоко врізався в його мальований череп, здійнявши вир краплинок темної крові і розітнувши йому голову аж до брів. Броньований лікоть велетня із хрускотом врізався Логінові в ребра, мало не відірвав його від землі, і перекинув його на той бік кола, поки він хвитався. Логін відскочив від якогось щита і розтягнувся до лілиць, лежачи на місці і плюючись грязюкою, тим часом як довкола крутився розмитий світ. Логін скривився, підводячись і покліпав, щоб прибрати сльози з очей, і завмер. Страховидло вийшов уперед, досі з мечем у глибині черепа, і підняв свою відтяту руку. Притиснув її до безкровної куски, крутнув праворуч, тоді ліворуч, і відпустив. Велике передпліччя знову стало цілим. Літери тягнулися від плеча до зап'ястка безперервно. Чоловіки, що оточували коло, затихли. Велетень трохи поворушив блакитними пальцями, а тоді потягнувся вгору та обхопив однією руки руків'я меча творця. Крутнув його в один бік, а тоді в другий, і з сувом кістки у нього затріщав череп. Він звільнив клинок і помотав головою так, ніби хотів позбутися певного запаморочення. Тоді страховидло пожбурив меч на той бік кола, і він із брязкатом упав перед Логіном уже вдруге за день. Логін витріщився на меч. Його груди ледве здіймалися. Вони ставали важчими з кожним вдихом і видихом. Рани, які він дістав у горах, боліли, а сліди від ударів, отриманих у колі, пульсували. Повітря ще було холодне, проте сорочка на ньому стала лепка від поту. Страховидло геть не показував, що втомився. Навіть попри те, що до його тіла було пристебнуто півтонни заліза. На його скривавленому обличчі не було і краплинки поту. На татуйованій шкірі голови не було навіть подряпане. Логін відчув, як на нього знову насідає страх. Тепер він знав, як почувається миша, коли її тримає між лапами кіт. Треба було тікати. Тікати, не озираючись, але натомість він обрав оце. Що не кажи, а цей гад, Логін Девятипалий, ніколи нічого не вчиться. Вуста велетня поступово вигнулись у рухливій усмішці. «Ще!» – сказав він. Шукачеві, коли він підійшов до воріт внутрішньої стіни Карлеона, захотілося постяти. У такій миті йому завжди хотілося постяти. На ньому був одяг одного з мертвих трелів, досить великий, щоб йому довелося надміру затягнути пасок. Криваву дірку від ножа в сорочці, прикривав плащ. На мовчині було спорядження другого – на одному плечі лук, а з вільної руки звисала велика булава. Між ними зігнувся дов, зі зв'язаними за спиною зап'ясками, дурнувато човгаючи по бруківці і повісивши закривавлену голову так, ніби вони добряче його віддухопелили. Правду кажучи, шухачеві це маскування здавалося жалюгідним. Відколи вони злізли зі стін, він нарахував 50 речей, які могли їх виказати. От тільки ні на що розумніше часу не було. Добро розмовляй, усміхайся, і ніхто не помітить зачіпок. Принаймні, шукач на це сподівався. У бабі широкого аркового входу стояла варта. Двоє карлів у довгих кольчугах і шоломах. Обидва тримали в руках списи. «Що це таке?» – запитав один, насупившись, коли вони підійшли поближче. «Знайшов цього гада, коли він нарує сюди пробратися!» – шукач просто для краси ударив вдову в скроню. «Ми тягнемо його донизу, хай посидить за ґратами, поки там не скінчать!» Шукач спробував пройти далі. Один із вартових різко зупинив його, приклавши руку йому до грудей, і Шукач ковтнув. Карл кивнув на ворота міста. «Як воно там?» «Гадаю, не зле!» – знизав плечимо Шукач. «Принаймні щось відбувається. Би переможе, ге? Завжди перемагає, не так?» «Не знаю», – похитав головою Карл. «О той страховид лепис десь, як мене лякає!» І він і так лята, відьма. Не можу сказати, що дуже плакатиму, якщо кривава дев'ятка їх уб'є. Другий роготнув, насунув шолом на потилицю і узяв ганчірку, щоб витерти під, -під ним. Ти Доу скочив уперед, у нього на зап'ястках телипалися обривки мотузки, і встромив ножа Карлові в лоба аж по руків'я. Той гепнувся на частилеці, з під якого вибили ніжки. Майже тієї ж миті позичена була вамовчина, вдарила по шолому другого і залишила там велику вм'ятину. Мало не притиснувши край шолома до кінчика носа. Потерпілий пустив трохи слини і позадкував наче п'яний, а тоді з його вух полилася булькаючи кров, і він упав на спину. Шукач розвернувся, намагаючись розтягнути крадений плащ так, щоб ніхто не побачив, як довгий мовчун волочать геть два трупи, але в місті, здавалося, нікого не було. Поза сумнівом усі дивилися бій. Він на мить замислився, що відбувається там у колі. Цієї миті вистачило, щоб у нього в животі засіло неприємне відчуття. «Уперед!» Він повернувся і побачив, як Доу сміхається на все закривавлене обличчя. Він щойно запхав обидва тіла за ворота, і одне з них скосили очі на дірку від ножа у себе в голові. «Цього досить?» – запитав шукач. «Що, хочеш сказати кілька слів на честь мертвих? Ти знаєш, про що я. Якщо хтось... Зараз не час мудрячити». Доу схопив його за передпліччя і перетягнув за ворота. «Треба вбити відьму». Підошва металевого чобота Страховидла з глухим ударом врізалася Логінові у груди, вибивши з нього дух і гепнувши ним об землю. Із його зсудомленої руки вивелився меч, а горло запалало від блюготиння. Логін не щувся, як на нього впала велика тінь. У нього на зап'ястку клацнув металевий наручник, тісний мовле лещата. Йому вибили ґрунт із-під ніг, і він лежав до лиць, одну руку йому завели за спину і скрутили, а в роті було повне землі, з якою треба було щось робити. Щось притиснулося йому до щоки. Спершу холодне, потім болюче. Велика нога страховидла. Логенів зап'ясток сильно скрутили і потягнули вгору. Голова сильніше втиснулася у вогку землю і в носі почало поколювати від підстриженої трави. Біль, що роздирав йому плече, був жахливий. Невдовзі стало набагато гірше. Логін був геть безпорадний, розтягнутий, наче кролик, якого збираються оббіловати. Юрба затихла, затимувавши подих. Було чути лише чавкання побитої плоті довкола рота Логіна і писк повітря в одній з розквашених ніздрі. Він би закричав, але його обличчя було задушене так, що він міг хіба що хрипко втягнути в себе трохи повітря. Що не кажи, а Логінові дев'ятипалому кінець. Він воз'єднається з землею, і ніхто не зможе сказати, що не заслужено. Бути пошматованим у колі – годящий кінець для кривавої дев'ятки. Однак великі руки не стали тягнути далі. Краєчком тріпотливого ока Логін розглядів, якби тот сперся на зубці стіни. Король північан поволі махнув рукою, знову і знову описуючи нею коло. Логін згадав, що це означає. Не поспішати. Розтягнути задоволення. Провчити їх усіх так, щоб вони до віку цього не забули. Великий чобіт страховидла з'їхав з його щелепи, і Логін відчув, як його тягнуть у повітря, а його кінцівки тіліпаються, наче в маріанетки з обрізаними нитками. Татуйована рука піднялася, зачорніла на тлі сонця і врізала Логінові по обличчю. Що сили, як батько б'є збитошну дитину. Його наче вдарили пательню. У Логіна в голові спалахнуло світло, а рот наповнився кров'ю. Щойно все довкола набуло чіткості, він побачив, як мальована рука хатнулася в протилежний бік. Рука опустилася з жахливою неминучістю і вдарила його тильним боком. Так ревнивий чоловік гамселить свою безпарадну дружину. «Бульк!» – почув Логін власний голос і полетів. Блакитне небо, сліпуче сонце, жовта трава, уважні обличчя – все це перетворилося на безглузді плями. Він врізався в щити на краю кола і повалився напівпритомний на землю. Десь далеко кричали, волали, сичали люди, та він їх не чув. Не чув їхніх слів і майже не хотів їх чути. Йому думалося лише про холод у животі. Неначе його внутрішні наповнилися льодом, і той розростався. Логін побачив бліду руку, обмазану рожевою кров'ю. З її подряпаної шкіри виступали білі сухожилля. Звичайно ж це була його рука. Ось куска пальця. Але коли він спробував розімкнути пальці, вони лише сильніше вчепились в буру землю. «Так!» – прошепотів він, і з його занімілого рота потекла в траву крові зі слиною. Лід розійшовся зі шлунка аж до кінчиків пальців, і все його тіло заніміло. «То й добре. Давно пора». «Так!» – повторив. Він звівся на одне коліно. Його закривавлені губи оголили зуби, закривавлена правиця прослизнула у траві, шукаючи руків'ями чатворця і міцно обхопивши його. Так. Та процедів він, і логін з кривавою дев'яткою засміялися разом. Вест не чекав, що дев'яти пале підведеться знову. Але той підвівся, до того ж підвівся зі сміхом. Попервах, це був слинявий регіт, пронизливий і дивний, який звучав майже як ридання, та коли Логін підвівся, він став гучнішим, різкішим і холоднішим. Наче Дев'ятипалий сміявся з жорстокого жарту, незрозумілого більше нікому. Вбивчого жарту. Його голова впала на бік, як у повішенника, а на обм'яклому білідому обличчі виділився усміх. Кров забарвила його зуби в рожевий колір, стікала з порізів на обличчі, сочилася з роздертих губ. Сміх булькав дедалі гучніше, врізався в естові вуха, нерівний, як лезо пилки». У ньому було більше муки, ніж у будь-якому крику, більше люті, ніж у будь-якому бойовому кличі. Він був жахливо, огидно неправильний. Регіт над різаниною. хухотіння в бійні. Дев'ятий палий хитнувся вперед, наче п'яний, гойдуючись нічого не розуміючи. В його закривавленій руці теліпався меч, його мертві очі поблискували, вологі і уважні, а їхні зиниці розширились, обернувшись на дві чорні ями. Його божевільний сміх різав, роздирав і рубав усе коло. Вест відчув, що сунеться назад, а в роті в нього пересохло. Всі присутні відсунулися назад. Вони вже не знали, хто лякає їх більше. Фернір страховидло чи криваве дев'ятка? Світ палав. Його шкіра була охоплена вогнем. Дихання стало пекучою парою. Меч затиснутий у кулаці тавром із розплавленого металу. Очі йому щіпало... Сонце випалювало в них розжарені візерунки і холодні сірі силуету людей, щитів, стін, велетня з блакитних слів і чорного заліза. Він розповсюджував нудотні хвилі страху, але криваве дев'ятка лише всміхався ще ширше. Страх і біль розмалювали вогонь, і полум'я здіймалося дедалі вище. Світ палав, а в центрі світу палав жаркіше за всіх і все криваве дев'ятка. Він простягнув руку, зігнув три пальці, всі крім великого. І покликав велетня жестом. «Я чекаю!» – сказав він. Великі кулаки били криваву дев'ятку по обличчю, великі долоні хапалися за його тіло, однак велетень не зловив нічого, крім сміху. Легше було вдарити по мерехтливому вогню, легше було спіймати рухливий дим. Коло перетворилося на піч. Стебла жовтої трави на язики жовтого полум'я під нею. Під слина кров капали на нього, як жир із м'яса під час смаження. Кривава дев'ятка зашипів, як вода, що падає на вугілля. Це шипіння переросло в гарчання. Так гарчить залізо, що бризкає з горна. Гарчання переросло у потужний рев сухого лісу в полум'ї, і кривава дев'ятка дав мечу волю. Сірий метал описував палючі кола, вирубав безкровні діри у блакитній плоті, дзвенів от чорне залізо. Велетін зник, і клинок вгризся в обличчя одному з тих, хто тримав щити. Голова чоловіаги розбилася і обрискала крові голову іншому. У стіні, що оточувала коло, з'явилася діра. Інші почоввали назад. Їхні щити захитались, а коло розрослося від їхнього страху. Його ж вони боялися навіть більше, ніж велетнє. І правильно робили. Його ворогом було все живе. А пошматувавши те діявольське створіння, криваве дев'ятка візьміться за них. Коло перетворилося на казан. У стінах у горі здіймалися розпеченою парою люди. Земля під ногами у кровавої дев'ятки сунулася і розбухала, наче кипляча олія. Його рев перейшов у пекучий крик. Меч майну вниз і брязнув ошипчасту броню, наче молото ковадло. Велетень притиснув блакитну руку до блідої скроні. Його лице корчилося, наче лічинки у гнізді. Клинок не влучив йому череп, але вкрав у нього верхню половину вуха. Зрани забулькала кров, потекла двома тоненькими цівками з боку по великій шиї і не стала зупинятися. Здоровезні очиська округлились і Велатін скочив уперед, глушливо заревівши. Кривава дев'ятка прокотився під ударом його кулака і прослизнув йому за спину, побачив, як від його ноги відстає чорне залізо, як там телепається яскрава пряжка. Меч ковзнув уперед і прослизнув у шпарину, вгризся вглиб великої блідої гомілки в тій шпарині. Велетень заревів від болю, крутнувся, захитався на пораненій нозі і упав на коліна. Коло перетворилося на горнило. Обличчя людей, що кричали край нього, танцювали, наче дим, текли, наче розплавлений метал, а їхні щити зливалися в єдине ціле. Час настав. Ранкове сонце смалило і яскраво виблискувало на важкому нагруднику, показуючи, куди бити. Ось вона, ця прекрасна мить. Світ палав, а кривава дев'ятка піднявся неспокійним полум'ям і вигнувся назад, високоздіймаючи меч. Творіння Канедіаса, майстра-творця, найгустріший клинок з усіх викованих. Його люте лезо залишило в чорній броні довгий розріз, розітнувши залізо і уп'явшись у м'яку плоть під ним. Воно викрешувало іскри і розбризкувало кров, і вереск змученого металу злився з криком болю, що виривався з кривавленого рота страховидла. Клинок залишив йому глибоку рану. Але не достатньо глибоку. Здоровезні руки велетня ковзнули за спину кривавій дев'яці, огортаючи його задушливими обіймами. Краї чорного металу прокололи йому плоть у десятку різних місць. Велетень підтягнув його дедалі ближче до себе, і один гострий шип уп'явся в обличчя кривавій дев'яці. Проколов йому щоку, дряпнув зуби, вгризся з боку в язик і наповнив йому рот солоною кров'ю. Руки у страховидла були важкі, наче гори. Хай як палав гнів кривавої дев'ятки, хай як він пручався, борсався, кричав від люті, його тримали так міцно, як холодна земля тримає похованих мерців. Кров, що стікала з його обличчя та спини, з великого розрізу в броні страховидла всотувалася в його одяг і розтікалася вогнем по шкірі. Світ палав. Над пічю казаном горнилом кивнув бетон, і холодні руки велетня стиснулися сильніше. Шукач пішов туди, куди його вів ніс. Той рідко вів його не туди, куди треба. І шукач щосили сподівався, що ніс не підведе його і тепер. Запах був нудотний, наче хтось перетримав у пічці солодкі коржики. Він повів інших уздовж порожньої зали, вниз, затіненими сходами, прокрався крізь вогку темряву в узловатих нутрищах пагорба скарина. Тепер він і чув щось, і відчував якийсь запах. Звуки були так само жахливі, як і пахощі. Жіночий голос, що м'яко і тихо співав. Дивний спів, незрозумілою шукачеві мовою. «Це, певно, вона», – пробурмотів Доу. «Мені геть не подобається, як це звучить», – прошепотів у відповідь шукач. «Скидається на чари». «А чого ти чекав? Вона ж відьма йобана, хіба ні? Я обійду її ззаду». «Ні, зачекай, на». Але Доу вже скрадався геть у протилежний бік, ступаючи м'яко і безшумно. «Оплейно». Шукач пішов на запах, скрадаючись вздовж коридору з мовчаном за спиною. Наспів ставав дедалі гучнішим. Із аркового входу вислизнуло трохи світла, і він попрямував на нього, притулився боком до стіни і зазирнув за поворот. Зала з того боку мала надзвичайно відьомський вигляд. Темна, без вікон, у стінах іще три чорні дверні прорізи. Світила там лише одна кіптєва жарівня у віддаленому кінці кімнати. У гілля в ній і умивали все брудно-червоним світлом, випускаючи огидний солодкий сморід. Довкола були розсіяні глеки і горщики, і засмальцьованих кроків звисали пучки гілля, трав і сушених квітів, відкидаючи в кутки дивні тіні, схожі на силует людей, що гойдаються в зашморгах. Над жарівнею, спиною до шукача стояла жінка. Вона широко розкинула довгі білі руки, які блистіли від поту. На її тонких зап'ястках мерехтіло золото, а по спині тягнулося чорне волосся. Шукач не знав слів її пісні, проте здогадувався, що вона займається якимось темними справами. Мовчун підняв лук, здійнявши одну брову. Шукач похитав головою, безшумно витягнув ниж. Її не просто відразу вбити стрілою, та й хто її знає, що вона може зробити, коли її підстрелять. Удар холодною сталлю в шию нічого не полишать на долю випадку. Вони разом прокралися до зали. Повітря там було гаряче і густе, як вода в болоті. Шукач прослизнув уперед, вперед, намагаючись не дихати і не сумніваючись, якщо він задихає, то цей сморід його задушить. Він пітнів, а може пітніла зала. Так чи інакше, його шкіра враз укрилася намистанками роси. Він ступав обережно, відшукуючи шлях серед усього того мотлоху, що був розкиданий по підлозі ящиків, вузликів, пляшок. Поворушив мокрою долоні на руків'ї і ножа, вп'явся поглядом у точку між плечима відьми, туди, куди встромить ножа. Його стопа зачепилася за глечик, і той заторохотів. Голова жінки рвучка крутнулася, наспів у неї в устах затих, обличчя виснажене, біле, бліде, як утопленика, з чорною фарбою довкола вузьких очей, блакитних, холодних, як океан. У колі було тихо. Люди на його краю застигли, їхнє обличчя щитикволо пообвисали. Глядачі в них за спинами, люди, що притиснулися до парапету вгорі, стояли нерухомо, тихо, як мертві. Хай якою була несамовита лють дев'ятипалого, хай скільки він крутився і пручався, велетен міцно його тримав. Під блакитною шкірою страховидло заворушилися товсті м'язи, його великі руки стискалися і поволі вичавлювали з дев'ятипалого дух. Вестові стало гірко в роті від безпорадної досади. Скільки він зробив, скільки витерпів, скільки життів було втрачено, і все це намарне. Бетод залишиться на свободі. А тоді Дев'ятипалий загорчав по-звірячому. Страховидло міцно його тримав, але його блакитна рука тремтіла від натуги. Неначе він раптом ослаб і більше не міг тиснути. Поки Вест дивився, у нього самого застигли всі сухожилки в тілі. Товстий ремінь щита, вп'явся йому в долоню, Зуби стиснулися до болю сильно, двоє бійців зчепилися, що сили тиснули один на одного, проте ані трохи не рухалися. Застигли в центрі кола. Шукач вискочив уперед, приготувавшись і здійнявши ножа. «Зупинись!» Він умить застиг. Ще ніколи не чув такого голосу. Одне слово, і в нього в голові не зосталося жодної думки. Він витріщився, бліду жінку, розявивши рота, ледве дихаючи і жадаючи, щоб вона сказала ще хоч слово. «Ти теж!» Мовила вона, на намовчуна, його лице обм'якло, і він усміхнувся, хоча вже до половини натягнув тятиву. Відьма змірила шукача поглядом, а тоді надула губи так, ніби страшенно розчарувалася. «Хіба гостям личить так поводитися?» Шукач кліпнув. Якого милого він думав, коли вдерся сюди з оголеним клинком? Йому не вірилося, що він таки встругнув. Хоча шукач почервонів до коренів волосся. «О, вибач!» «Ради мертвих!» «Ух!» – вимовив мовчун і кинув Лука в куток кімнати, на наче раптом усвідомив, що тримає в руці кавалок лайна, а тоді з витріщився на стрілу. «Це вже краще!» – вона всміхнулась, і Жукач зрозумів, що либиться, мов не доумок. У нього з рота, мабуть, витекли трохи слини, зовсім трішечки, та це не так же його і бентежило. Допоки вона розмовляла, все інше здавалося не надто важливим. Вона покликала їх жестом до себе, погладжуючи сперти повітря довгими білими пальцями. «Не треба так далеко стояти від мене. Підходьте ближче!» Вони з мовчуном незграбно посунули до неї, наче цікаві діти. Шукач мало не перечепився, кваплячись її потішити, а мовчун дорогою врізався у стіл і мало не беркиснувся до лилиць. «Мене звати Кориб?» «Ох!» Видобув шукач, поза сумнівом, найпрекрасніше ім'я на світі. Просто вражає, що одне єдине слово може бути таким прекрасним. Моє ім'я Хардінг Мовчун. Мене кличуть шукачем через гострий нюх і. Ах...» Ради мертвих, як же важко нормально думати. Він мав займатися чимось важливим, але чим саме ніяк не міг згадати. Шукач ідеально. Її голос заспокоював, наче теплокопіль, наче м'який поцілунок, наче молоко з медом. «Рано ще спати!» У шукача гойднулася голова, і мальоване лице кориб попливло перед ним чорно-білою розмазаною плямою. «Вибач!» – булькнув він, і знову зашарівся, і спробував заховати ніж за спиною. «Страшно шкода, що так вийшло з ножем. Гадки маю що... Не турбуйся! Я рада, що ти його приніс!» «Адаю було б чудово, би ти заколов ним свого друга». «Його?» – шукач скосив очі на мовчана. Мовчано усміхнувся і кивнув йому. «Так, однозначно. Правильно, правильно, добра думка». Шукач підняв ніж, той, здавалося, важив цілу тонну. «Ти хотіла, щоб я штрикнув його в його якесь певне місце? Гарно було б якби в серце». «Правильно кажеш, а тож у серце». Мовчун розвернувся обличчям до шукача так, щоб йому було простіше. Шукач кліпнув і стерз з чола під. Тоді поїхали? Трясся, як же макитріться в голові. Він примружився на мовчунові груди, бажаючи точно зробити все правильно з першого разу і не соромитися знову. Поїхали. Негайно. засичала вона на нього. Просто зро. Лезо сокири, цокнувши, охайно розбило їй голову посередині, аж до підборіддя. Бризнула кров, полетівши в ошелешене обличчя шукача, і худе тіло відьми повалилося на каміння так, ніби складалося з самого лише ганчір'я. Доуна хмурившись, покрутив держак сокири туди-сюди, доки леза не вирвалася з розбитого черепа кориб, ледь чутно чвакнувши. «Ся сучка забагато потякає!» – пробурчав він. Кривава дев'ятка відчув зміну. Вона була схожа на перший зелений паросток навесні – на перше тепло у вітрі з настанням літа. Страховидло тримав його не так, як раніше, і явно не дарма. Його кістки більше не стогнали, готові зламатися. Сили у велетневі стали менше, а в ньому більше. Криваве дев'ятка втягнув у себе повітря, і його гнів розгорівся, як зазвичай. Він поступово поволі відсторонив обличчя від велетневого плеча, відчув, як із рота виходить метал, покрутився, доки не звільнив шию, Доки не глянув ускорчене лице велетня. Криваве дев'ятка всміхнувся, а тоді кинувся вперед, швидко, наче сніп іскор, і глибоко вгризся зубами в його велику нижню губу. Велетень охнув, посунув руки, спробував прибрати голову кривавої дев'ятки, вирвати в себе з рота кусучі губи. От тільки легше було б позбутися чуми. Його руки ослабли, і криваве дев'ятка крутнув рукою, в якій тримав меч творця. Вона крутнулася так, як крутиться змія в нізді, і він поволі заходився її звільняти. Блакитна лівиця велетня відстала від тіла кривавої дев'ятки, його блакитна долоня схопилася за зап'ясток супротивника, але спинити його було неможливо. Коли на дерево знаходить тріщинку вгорі, за багато років глибоке коріння цього дерева розтрощить сам камінь, з якого вона складається. Тож Кривава Дев'ятка напружив усім язи і коротав повільний час, із ненавистю шиплячи ускорчені вустя страховидла. Клинок повільно поступово тягнувся вперед, і самісіньке його вістря вгризлося в мальовану плоть просто під найнижчим ребром велетня. Кривава Дев'ятка відчув, як гаряча кров стікає по руків'ю та його стисненому кулаку, витікає з рота страховидла йому до рота, стікає по його шиї, Витікає з рани у нього на спині, крапає на землю, як і годиться. Клинок м'яко, обережно входив у татуйоване тіло страховидла навскіс угору, вперед. Великі руки хапалися за передпліччя кривавої дев'ятки, за його спину, бічайдушно шукаючи якоїсь зачепки, щоб зупинити страшне просування того клинка вперед. Однак сила велетня невпинно танула, наче лід перед піччю. «Легше зупинити вайтфлоу, ніж зупинити криваву дев'ятку». Його долоні рухалися так, як зростає могутнє дерево, долаючи відстань зовсім потроху, та цього не могла спинити жодна плоть, жоден камінь, жоден метал. Нашкодити мальованому боку велетня було неможливо так улаштував великий глустрот багато років тому, за старого часу, коли на шкірі страховидла були записані ті слова. От тільки глустрод писав лише на одній його половині. Тепер же вістря меча творця поволі, м'яко, обережно перетнула поділ між ними і опинилася на чистій половині, врізалось страховидлові внутріші, проштрихнуло його, наче м'ясо, яке готують до вогню. Велетень видав потужний високий крик, його руки покинули останні сили. Кривава дев'ятка розімкнув щелепи і відпустив його, міцно тримаючись однією рукою за його спину, тим часом як друга далі встромляла в нього меч. Криваве дев'ятка засміявся крізь стиснені зуби, захихотів крізь нерівну діру в обличчі, устромив клинок так далеко, як тільки зміг, і вістря клинка прослизнуло між листами броні просто під пахвою у велетня, заблищавши червіну на сонці. Фарнір страховидло похитнувся назад, не припиняючи протяжне квилити. Його рот був роззявлений, і з губи звисала ниточка червоної слини. Мальована половина тіла вже загоїлася, бліда була побита, як м'ясний фарш. Люди в колі споглядали його, застигнувши з роззявленими ротами за щитами. Його ноги зачогали по землі. Одна рука спробувала намацати червоне руків'я меча творця, щоб груз йому в аж по хрестовину. Зефеса крапала кров, лишаючи на землі червоні плями. Його вереск обернувся на хрипкий стогін. Одна нога перечепилася за другу, і він повалився, наче зрубане дерево, і гепнувся на спину посеред кола, розкинувши великі руки і ноги. Його лице нарешті перестало сіпатись, і запала довга тиша. «Ради мертвих!» Слова пролунали тихо, задумливо. Логін примружився, навранішнє сонце, і побачив, як на нього дивиться з високої вертівні на воротах чорний людський силует. «Ради мертвих!» «Я геть не думав, що тобі вдасться!» Коли Логін пішов, світ захитався з боку в бік. Його дихання з холодним шипінням вирвалося з рани в обличчя і дряпало хворе горло. Ті, хто стояв у колі, тепер тікали від нього. Їхні голоси затихли, а щити пообвисали. Я «Геть не думав, що тобі вдасться! Та в убивствах немає кращих за тебе, страшніших за тебе! Я завжди так казав!» Логін, хитаючись, пройшов у відчиненні ворота, знайшов арковий вхід і подався вгору нерівними сходами, описуючись на вікола. Його чоботи чиркали об камінь, лишаючи по собі темні смуги. Із обвислих пальців на його руків'ї капала кров. Крап, крап, крап. Геть усі м'язи боліли. До нього звернувся насмішкувати голос Бетода. «Але ж я сміюся останнім, так, криваве Дев'ятко?» «Ти, це лише листя на воді не більше! Тебе несе усюди, куди вскоче дощ!» Логен шкандибав далі, відчуваючи, як палають ребра, міцно сцепивши зуби і шкрябаючи плече об вигнуту стіну. Вгору, вгору, коло, ще одне коло. Від його тріскучого дихання пішла луна. «Ти ніколи нічого не матимеш! Ти ніколи нічим не будеш! Ніколи не створиш нічого, крім трупів!» Вийшовши на дах, він закліпав від яскравого вранішнього сонця і виплюнув через плече повний рот крові. На зубцях стіни стояв Бетод. Коли Логін попрямував до нього, імениті незграбно втекли з дороги. «Ти створений зі смерті, криваве Дев'ятко! Ти створений!» логін кулак із хрускотом врізався Бетодові в щелепу, і він незграбно ступив крок назад. Друга рука Логіна врізалася йому в щоку, і він хитнувся до парапету, а з його розціченого рота потекла довга цівка кривавої слини. Логін ухопив його за потилицю і різко підніс коліно до бетодового обличчя, а тоді відчув, як його ніс під цим коліном захрустів і розплющився. Логін вгородив пальці бетодового волосся, міцно за нього взявся, високо здійняв його голову і гепнув нею об каміння. «Здохни!» – процідив він. Битот смикався, булькав, а Логін підняв голову і заходився знов і знов її опускати. Від його розбитого черепа відлетів золотий обруч, який із веселим зеленчанням поскакав по даху. «Здохни!» Хрустіли кістки, на каміння товстими краплями і дрібними бризками падала кров. Блідий, як сніг, і його імениті витріщилися на це полотнілі, безпорадні, перелякані, нажахані і задоволені. Здохни виблятку! Тоді Логін востанє доклав сил, здійняв понівечений труп бетода в повітря і пожбурив його на зубці на стіні, провів його поглядом, доки той не впав. Побачив, як труп хряснув об землю і ліг на бік, неоковирно вистримивши руки і ноги. Пальці в нього на руках зігнулися, так ніби за щось хапались, а голова здавалася просто темною плямою на твердій землі. Всі обличчя в людських юрбах, які стояли внизу, повернулися до того трупа, а тоді поволі з виреченими очима і з роззявленими ротами піднялися в бік Логіна. Крамок і Фаїл, який стояв серед них, у центрі вистраженого кола перед із великим тілом страховидла, поволі підняв довгу руку і тицнив у гору товстим вказівним пальцем. «Кривава дев'ятка!» – прокричав він. «Король північан!» Логін витріщився на нього з розкритим ротом, судомно дихаючи, хитаючись і намагаючись це зрозуміти. Людь зникла і не залишила по собі нічого, крім жахливої втоми. Втоми і болю. «Король північан!» – верескнув хтось далеко в натовпі. «Ні!» – прохрипів Логін. Але його ніхто не почув. Усі надто сп'яніли від крові і гніву, Думали, що найлегше, або надто сильно злякалися, щоб казати щось інше. Повсюди здійнялися крики з першу а далі потоком, а тоді ж потопом. Логін же міг хіба що споглядати це, тримаючись за скривавлений камінь і намагаючись не впасти. «Кривава дев'ятка, король північан!» Блідий, як сніг, поряд із ним став на одне коліно. Біле хутро на його плащі було бризкане краплями Бетодової крові. Він завжди лазав ту дубу, яка опинялася найближче, та він був не сам. Вони всі на стінах і траві ставали на коліна. Карли шукача і Бетода. Ті, хто тримав щити для Логіна, і ті, хто тримав щити для страховидла. Може, Бетод їх дечого навчив? Може, вони забули, як бути господарями самими собі. А тепер потребували іншої людини, яка б казала їм, що робити. Ні. Прошепотів Логін, але з його вуст зірвалося лише приглушене сьорбання. Зупинити це для нього було так само неможливо, як змусити небо обвалитися. Тоді йому здалося, що люди справді розплачуються за свої вчинки. От тільки часом плата виявляється для них неочікуваною. «Кривава дев'ятка!» Знову проривів крамок, опустившись на коліна і здійнявши руки до неба. «Король північан!»